odnosu prema drugom bratu muslimanu ili općento prema ljudima. To je jedno osjetljivo pitanje jer ljudi, vrlo, ovaj, ljudi jednostavnije riješe svoj odnos prema prema Allah. Dok ako iskreno povjeruju u njega i ovaj ako mu se iskreno predaju, izvršavaju ono što Allah subhanu wa ta'ala naredio, mislim na osnovne islamske dužnosti, izbjegavaju one ovaj, teške i velike grijehe, to ljudi lahko riješe. Međutim, jedan Segment odnosno uh, određene zahtjeve islama koji se tiču odnosa prema drugim ljudima to ljudi dosta teže rješavaju u, u svom životnom praktičnom životu. Mi smo i prošlim nekim hadisima govor dot doticali smo se tih tih muamelata, el tako, od našeg odnosa prema drugom čovjeku, u našem svakodnevnom životu i ono što islam traži od nas da ljudi da su muslimani najtanji, najtanji ispod tom pitanja I ovaj Hadis govori o tome, pa, ovaj. veoma je bitno da čovjek radi na sebi na tom, u tom segmentu vjere, na tom polju, da svoj odnos prema drugim ljudima uskladi sa islamskim propisima. Pa je, znamo što je zabranjeno, jeli? zabranjeno je drugog muslimana ili čovjeka bespravno ubiti, znači njegov imetak, čast i vjera su zabranjeni, svijeti, jel tako? Isto tako zabranjeno je drugom čovjeku željeti zlo. Zabranjeno je ogovarati, potvarati i tako dalje. Dosta toga el što se tiče onog našeg muslimansko muslimanskog odnosa prema drugim ljudima. Ovaj hadis je kratak, vrlo lak za zapamtiti, ali je vrlo vrlo zahtjevan kao i svi ostali hadisi. Pa ću ga citirati, ene bi Hamzate Enes ibn Malikin radijallahu ta'ala anhu, hadimi Rasulilla sallallahu sellem. قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم وابو حمزه تو انادما انس بن مالك انه bio sluga lavog posanika le islat vuslam se prenosi da je rekao da je lahu posanika le rekao niko od vas la yu'minu ahadukum niko od vas ne ce vjerovati dok ne bude svome bratu Ovdje se misli prije svega na brata muslimana, dok ne bude svome bratu muslimanu želio ono što želi ili ono što voli i samom sebi. Hadis bliži i muslim. Ovaj hadis je ovaj, poznat svima nama, čuli smo ga više puta sigurno. I prije svega, kao što sam rekao, ovaj hadis je i te kako zahtjevan. Jer da bi čovjek došao u takav stupanj ili ovaj, u takvo stanje da svome bratu muslimanu želi što i sebi, To, ovaj, to zahtjeva i vremena i zahtjeva rade na svojoj duši. La yu'minu ahadukum. Niko od vas ne vjeruje. Ovdje se, neka, ovdje se neće, ne želi se kazati da da nije vjednik onaj, ko ko drugom, bratu, ko drugom svom bratu muslanoj želi ono što želi sebe. Nego se hoće kazati da njegov iman nije potpun. Njegov, njegova vjera, njegov iman nije upotpunjen. I gdje god u hadisima se navodi ovaj izraz, la yu'minu ahadukum, niko odnosno neko od vas ne vjeruje ili uh, niko od vas neće vjerovati, ukazuje na nepotpunost vjeri, nepotpunost imana. Što znači da onaj ko želi da upotpuni svoj iman ili da izmjeri svoj iman, svoje vjerovanje, da li ono upotpunjeno, neka se obrati i neka pogleda ove hadise koji počinju sa ovim izrazom. Znamo da je iman, jel' uh, postoji asl ili osnova imana A to je da čovjek vjeruje u Allaha subhanahu wa taala i da vjeruje u one islamske šarte koje su nam poznate. Da vjeruje da vjeruje u Allahove meleke i u Allahove knjige objave i da vjeruje u poslanike i sudnji i dan i kader tako dalje. Međutim da znači, to je osnove imana postoje drugi ograni imana. Postoje ograni imana. Pa se navodi da je u onom hadisu jelkoje koji vam je poznat naj Veći vid imana su riječi ilah ilah ilallah. To je vrhunac imana. A najmanji vid imana je šta? Imatatul adan i tarih uklonuti sputa ono što smeta ljud, što uznemirava ljudi. I to je od imana. I ovaj hadis islami ključanaci uzmeju da je, to, da je dokaz kao dokaz da, da dijela ulaze u iman. Da, da iman nije samo u srcu, nego i da dijela ulaze u iman, da su dio imana. Znači ovaj hadis prije svega govori o tome kako da, da mi regulišemo svoje odnosti na drugom čovjeku. Niko od nas neće biti pravi vjernik da u svome bratu muslimanu ne bude želio ono što želi samom sebi. E sad po ovo podrazumijeva mnoge stvari. Jeli. Prije svega onaj najveći hajr koji čovjek ima, koji želi sebi je koji? Najveći hajr koji čovjek sebi želi vjernik musliman je koji? pa da uđe u dženet, odnosno da zasluže lahom milosti, njegovo zadovoljstvo i da uđe u dženet. I to je ono što treba da želimo svakom, svakom muslimanu, pa i svakom i onom slabom muslimanu, da mu to želimo. Tako? I čak što više kažu islamski učenjaci, da je da smo dužni, odnosno da trebamo i nemuslimanu isto to željeti. Da mu se Allah smiluje da ga uputi napravi put i da, da uđe u dženet. Jer to je, u stvari, to je želja Allah wa od Allah SWT traži od ljudi općento da vjeruju u njega. I to treba da bude i naša želja drugim ljudima. Zato je uvijek bolje ovaj, uh, misliti, odnosno, željeti da neko primi islam, odnosno da, da ga Allah uputi napravi put, nego da mu želiš da, da propadne, odnosno da strada u vatri. Ako se ima, u njemu imalo hajra, ako se u njemu primijeti imalo pohvalno je mu kako kaže islamski učenjaci, da se za takvog dovi, posebno ako se radi o ova, izuzetno značajnim ličnostima, osobama koje su poznate po nečemu korisnom za čovečanstvo, neka učenjaci i tako dalje, znanstvenici, pametni ljudi, humani ljudi, da molimo Allah da ih uputi napravi put. Koji većeras obrađujemo, kojem govorimo, Neki islamski učenjaci su, su ga svrstali isto među one hadise na kojima se temelji na kojima se temelji vjera Islam. Pa tako kaže Ebu Muhammed Abdullah ibn Ebi Zaid, jedan od malikijskih imama, odnosno učenjaka, u svoje vrijeme, a živio je u Maroku, on kaže da se svako dobro ili svako dobro vjere je sabrano u četiri hadisa ponovio pa dvije hadise, ona hadis ko vjeruje Allaha i sudnji dan neka govori dobro neka šuti, men kana yu'minu billahi wal akhiri falyakul al khaira wal Drugi hadise je min husni islami al mar'i tarku ma Min husni islami al mar'i tarku ma la ya'ni harse prošli povuč. Pa ja. uh, treći hadis je Uh, onaj vasijet posanikali ili salat vasanom čovjeku kada je došao da ga pita da vasijet, ono je rekao la taglab, la taglab, la taglab tri puta. I ovaj četvrti hadis kaže, jel ovaj učenjak, da je to jedan od ova četiri hadisa koja smo večera spomenuli. La ju'minu ahadukum hatta juhibbe li jehihi majuhibbu li nafsi. Kada je u pitanju ovaj hadi ispri svega ga znamo da islamsko kroz sve svoje propise nastoji da uspostavi jedno, jedno čvrsto jako društvo u kojem će ljudi imati zdrave odnose zdrave odnose društvo u kojem će vladati kojem će vladati je li, ovaj harmonija red u kojem će se ljudi poštivati međusobno voljeti podpomagati u dobru odvraćati od zla to je da kažemo cilj i svih islamskih propisa da se stvori takvo društvo kao ono društvo koje je stvorio, odnosno koje napravio poslanika Elisarata Vesla u Medini. Naravno, jedno društvo, ljudsko društvo ne može biti idealno. Ne može se desiti da u jednom društvu nema ovaj, nema nikakvih prijestupa, da, nema, da niko ne čini grijehe. To je nezamislivo. Ne mislimo na to. Nego mislimo na onom smislu da, da u društvu pre preovladava dobro i da je većina ljudi da su dobri čestiti A da imani onih koji su problematični odnosno koji čine prijestupe koji čine grijehe zato je islam i propisao šerijetske sankcije kazne el tako. Baš bog toga ne zbog onih koji su odani predani Allahu nego zbog onih koji koji hoće svremena na vrijeme da iskoče iz tog programa božanskog jele da učine da učine ili učine ono što ne valja. Islam je propisao određene sankcije i propise da bi se sačuvao ljudsku pri svega vjeru, da bi se čuvao našu vjeru, da se čuva naš ovaj naš imetak naše dostojanstvo, naš čast. Nači po zanimljivih sila to je u Medini uspio da da formira, da, da stvori sa shabima jedno, jedno društvo koje je bilo primjer i ostalo primjer do sudnjega dana svim muslimanima. Mi znamo da su neke stvari bile nezamisljiva shabima koje su danas kod nas normalne. Mi znamo ovaj, kada je u pitanju ta društvena pravda, kada je u pitanju socijalna pravda da je to bilo skoro na vrhuncu u vrijeme Poslanik alejhi sallat i u vrijeme ovaj prvih halifa pa i kasnijih određenih halifa da da nije bilo skoro određeni određenih, određenih vidova pristupa ili griješenja kriminala dublje nije bilo. Zato što se u tom društvu sprovodio božanski zakon, sprovodio se božanski propis. I Poslanik alejhi sallat vesselam odgajao takvu generaciju koji su koji su živjeli sa dubokom svijesti da da je Allah subhanahu wa taala prati i to je ono što je osnova uspostave jednog čestitog i dobrog društva. Da Allah subhanahu wa ta'ala, da nam bude jelu u našim mislima stalno i da nam on bude, da vjerujemo da nas ono stalno prati i da će nam odgovarati za svoje djela. I to je osnova. Zato Kur'an, kada jel, govori o imanu, najviše ajeta govori jel, o imanu i vjerovanju. Zato što je cilj s nama da se ima čustvo u sadu i ljudska srca. Samo oko 500 ajeta govori o pravnim propisima. Malo više od 500 ajeta govori o pravnim propisima, odnosno o fikskim propisima, ovaj, sankcijama u islamu, halalu i haramu, zato što cilj islama nije da se, da se ljudima nešto zabrani, da se, ovaj, da se nešto naredi strikno, nego je cilj da se usadi čvrsto vjerovanje i duboka svijestu ljudska srca. Znamo primjere, ču, slušali smo prošli, ovaj oni koji su bili na predavanju po ozorištu, vidjeli smo primjere života prvih, Prvi Al-Halifa, prvi muslimana, koliko su bili čestiti, koliko su bili pravedni koliko su, onaj, brinuli o, o recimo o stanju muslimana, da su sami znali tražiti, obilaziti ulice Medine i tražiti malo ako da mu je potrebno nešto da je, da ima potrebu, da je gladan, siromašan i oni su sami znali da da ovaj ispune njegovu potrebu. Naš iman neće biti potpun dok Ne budemo željeli svome bratu muslimanu ono što želimo samom sebi i zato u iman spada i to jeli, da, da budemo daleko od egoizma. Da budemo daleko od egoizma. Ono da je samo meni. I da budemo daleko od mržnji, e, zavisti. I zato je li... Musliman, svaki musliman treba da svom bratu muslimanu pri svega želi uputu. Da mu želi uputu, da mu želi Allahu milosti i zadovoljstvo kada je u pitanju to što je dobro onoga svijeta. Mi znamo naj kuranski, kur'an skudov koji je poslanik ali selatovo sa se naču rabena atina fi dunja hasanatan wa fil akhirati Gospodaru, naš podare nam dobro i ovoga i onoga svijeta i sačuvaj nas Džennetske vatrjele. dobro onoga svijeta je Allahova milost, njegovo zadovoljstvo i džennet. I to je najveće i dobro. I nijedno ni se dobro na dunjalku ne može porediti s, s tim dobrom. Međutim s obzirom da smo mi na dunjalku i da je naš da je naš put do dženeta i do ahireta uslovljen našim životom na dunjalku. Mi be, preko dunjale ne možemo doći, zaobići dunjaluk po ahireta. Nego moramo preko dunjalka do, do ahireta. Zato je dunjaluk naša ova niva na koju sijemo Onaj, za onaj svijet i e, svako dobro, dobro onoga svijeta možemo postići samo kroz dobro ovog dunjalka, u smislu da činimo dobro na dunjalku i da postignemo onaj, jel, onaj svijet. E sad ovdje ovaj hadis prije svega misli, odnosno govori o tome da kada su u pitanju dunjalučka dobra i dunjalučke blagodati, da čovjek i kada su u pitanju te blagodati neće biti pravi vjednik dok ne bude, svome, ne bude svome bratu muslimanu želio i ovaj dobra blagodat i ovoga svijeta koji želi i sebi. Tako ako želimo sebi znanje, to znanje trebamo željeti i drugim. Ako želimo sebi imetak, ako želimo sebi potomstvo, zdravlje, sve to trebamo željeti drugom muslimanu i to je uh, glavno mjerilo stanja naših srca. Nažalost, mi živimo u takvom vremenu Gdje je malo oni koji su u svome životu realizirali ovaj hadis. Čak i među, među muslimanima koji klanjaju redovno. Zavist, mržnja, ljubomora, netrpeljivost, pohlepa, egoizam, te, to, te su osobine prisutne kod većine ljudi, nažalost kod većine muslimana. E sad, ono što straže od nas jeste ta borba sa, sa samim sobom, sa svojim nefsom. Jer ove, ove negativnosti, ove negativne osobine one su usko vezane za naš nefs, ono unama što mi trebamo da da pobijedimo, da savladamo, da iskorenimo u nefs. nefsu. I čovjek a, kroz cijeli svoj život radi na svojoj duši i bori se da ove negativne osobine koje smo naveli malo pri i druge osobine koje nismo naveli naravno, a kojih je također mnogo da da ih se oslobodi i da zaista ovaj ovaj hadiskoj večeras govorimo da da realizira u svom životu u odnosu prema drugom muslimanu. Jer mi kao što vidimo na drugim poljima nastojimo da upotpunimo svoju vjeru, a zapostavljamo određena polja vjere koja su tako bitna. Mi znamo da Allah subhanahu wa taala traži od nas da učimo. Na naredba, kur'anska naredba ikra ikra bismirabbikalazi khalaq, uči u ime gospodara tvoga koji stvara. Je naredba koja se ne odnosi samo na poslanika Muhameda, alejselatu, već se on na sve odnosi se na sve njegove sledbenike i znanje je znanje je jedan preduvjet spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. To se kaže fa'lam, Fa znaj da nema boga osim Allaha. To znači spoznati Allaha subhanahu wa ta'ala je uslovljeno našim znanjem. Zato trebamo učiti obaveze učiti. I čovjek na tom polju, jel to može, ovaj jednostavno realizirati u svom životu da uči da se trudi, međutim u praktičnom smislu. Lako je naučiti, lako je naučiti hadise na Lako je naučiti i čak njihovo njegovo ovaj tumačenje, odnosno mesele in pitanje koja su vezana za te hadise, međutim ovaj mnogo je teže to praktično sprovesti u svom životu. Mnogo je teže. Mi trebamo, ja sam ne, možda smo nedavno spomenjali ovdje Da čovjek treba analizirati svo, sebe i svoju vjeru. Pa napraviti neku, ako, ako treba je neku, jel ovaj, pisanu analizu. Da analizira, uzme jedan, po jedan hadis ili jednu po jednu naredbu, neosnovne naredbe islama pa da vidi jel to izvršava u svome životu ili ne. Evo kada uzme, recimo, ovi 40 hadisa, neka nam to bude jedna neobavezna zadaća ili zadatak, da sve od prvog hadisa do, do zadnjeg, Kada je naučimo da sebe obavežemo, da poruku, njegove poruke, i povuke, propise sprovedemo u svom životu. Ili makar da analiziramo, da vidimo. U ovom hadisu imamo tri propisa, pa da vidim šta sam u svojem životu realizirao, šta sam sprovoval. I onda da analiziramo šta nam sve fali i koliko nam fali da bi to, da bi to realiziralo, odnosno da bi to ovaj izvršili i upotpunili tako u svoju vjeru. Uh, u jednom hadijsku oblježi vam je Ahmed od Muadera radi Allah anhu, kaže da je Allahu poslanik alaih salatu vesna, upitan koji je najvrijedniji iman. O najvrijednijem imanu. Efdalu iman. Pa je rekao en tuhibbe li nasi ma tuhibbu tu li nefsik wa tekrahe lehum ma tekrahu li nefsik kaže da voliš ljudima ovdje se ne navodi ljehihi, nego ljudima. Zato ovi islam skući da Željeti dobro je naša obaveza, moralna obaveza za svakog čovjeka, za svakog za svakog čovjeka. Da voliš ljude malo ono što voliš sebe i da mrziš ljude malo ono što mrziš sebe. To je osnova. To je osnova je li tog lijepog odnosa prema ljudima općenito. Odovi dužnosti koje podrazumijeva ovaj hadis. Je da čovjek i ne voli, to je suprotno značenje ovog hadisa, da prezire, da prezire i ne voli ljudima ono što ne voli sebe. Što znači ne činiti ljudima, a o tome se navodi i druge predaje hadisa, poslije druge hadisa koje isto govore o toj temi, je li da ne želi, ne želi drugim ljudima ono što ne želi sebe. I to je mjerilo, imamo dva, dva dijela, dva segmenta ovog hadisa. Da volimo ljudima ono što volimo sebe. To je jedan zahtjev, a drugi zahtjev je da ljudima ne činimo ili da im ne volimo ono što što ne bi voljeli da se nama dešava. A ovo je još jedan širi, jedno širi polje. Poslijemo kada pitan, znači, taj odnos prema ljudima, mnoge stvari mi ne volimo da nam drugi čine, je tako? Mnoge stvari, to, to mogu biti i krupne stvari, mogu biti i sitnice, ali mi isto istovremeno drugim ljudima, kada, kada, ovaj, kada se odnosimo prema njima, to, to im isto činimo. I to je manjkavost naše vjere. prenosi, odnosno bilježi ima muslima do Abdullaha ibn Amra ibn Al-Asar, radijallahu ta'lanhu, da je vjerovesnik alaih srlalatu uslalama rekao, kaže, ko želi da se spasi vatri i da uđe u džennet, neka ga smrt dočeka kao vjernika u Allaha i u dan, to je prvi zahtjev. Znači, ko želi da se spasi vatri i da uđe u džennet, neka ga smrt dočeka kao vjernika u Allaha i u dan, I neka ljudima čini ono što voli da se njemu čini. Što on voli da se njemu čini. Ovo naravno podrazumije ovo drugo, je li, a drugo značenje, da ne čini ljudima ono što ne voli sebe. Ako mi, evo recimo u našem praktičnom životu, ako mi ne volimo da nas ljudi uznamiravaju na bilo koji način, onda i mi ne trebamo druge uznamiravati. Ako živimo recimo negdje u zajedničkom smještaju, u zgradama, ako ne volimo da, nas, da nam neko smeta da, da kada ide kroz stubište da lupa i udara, onda i mi trebamo pasti, kad idemo da idemo lagano. Ako ne volimo da ljudi bacaju smeće pored, ako nas to oznemirava, smeće pored ovaj, kontejnera ili, ili na putu gdje ljudi prolaze i mi to ne trebamo činiti drugima. I mnoge druge stvari. Znači, sve ono što mi ne volimo, neka nam to bude mjerilo u životu, sve ono što mi ne volimo da nam drugi čine i mi ne trebamo činiti drugima. Vidimo da su zahtjevi imana, da su mnogobrojni. Da, to, da nije samo, ovaj, ako želimo potpuniti svoju vjeru, postići lahav zadovoljstvo, da nije samo izvršavati one osnovne ovaj, zadaće Islama, klanjati, postiti, a ovamo zapostaviti mnoštvo drugih zahtjeva. Jeste da su to manji zahtjevi, jeste da su to ovaj, sporedni zahtjevi, ali oni su Svakako vezani za iman. Svakako svezani za vjeru. I oni mogu okrniti našu vjeru, a mogu je isto ovaj, u i naprijediti. Isto ovdje se navodi, jele, kao što sam na početku spominjao, da ovaj hadith se odnosi na naš odnos prema nemuslimanima. Nisu samo u pitanju muslimani, nego i nemuslimani. Uh, pa se u nekim hadisima, jer od osnovnijos nisam provjerio, navodi da je poslanik Al-Islalat Vesel nam rekao uh, voli ljudima ono što voliš sebi, bit pravi musliman. Voli ljudima ono što voliš sebi, bit pravi musliman. I kaže, uh, prenosi Tirmizija, da je Dova za uputu nevjedniku uh, pohvalna da je mustahab da doviš župtu nevinog. Posebno kažem ako, ako znaš da je taj da je taj nevjernik, ateista ili, ovaj, uglavnom da nije musliman, jeli, ako vidiš da je dobar, da primio ima do, ovaj lijepe osobina, a, treba, treba da tu bude dodatni razlog, dodatni motiv da molimo, jeli, molimo da ga Allah subhanahu taala uputi. A za kao dokazat zato imamo i u praksi poslanika je salat. Je l' tako? Jel poslanik molio protiv ljudi, ili je dovio za ljude? I bilo slučajeva kad je poslanik Ali nam dovio protiv ljudi. Bilo je slučajeva. Koji? Kad su pobijali 70 ahaba, koji poslo da šire do. To kad je to su ti oni su ti koji su je li koji 70 ahaba. Kad se Pa ona je ona ona, ona ekipa na sedmorcu iz iz Koreješa, je li koji poslanik Ali Salatusan dovio i kasnije uh, uspostavilo da su svi stradali. Je ovaj, da je doba poslanika, ali se da to sam stigla. Tu je kad se radio izrazito pokvarenim izlim ljudima. Znači u njemu nemaš nikakvog hajra. Ovaj, bolje je sredst u uku ovaj, nego njega. Znači imate zlih i ljudi koji su olijeće u znači, ljudskom ljudsko liku, ali su šeitani. Šeitani u kojim nemaš nikakvog hajra. Od njih ovaj, pate i ljudi i, i, i, i, i, i, i, i insani hajvani. I za takve ovaj Allah Allah subhanahu wa ta'ala, ono su ono su svakako iskušenje ljudima. Ali ako su zaista uporni u svom učinjenju griha i javno čini grije i uznamiravaju i druge čine grije prema drugima, nije sporno da se da se dovi pri timu ako čini veliko zlo islamsku, islamski tako. Da ali osnova je da dovimo za ljude. Poslanik alejhi salat vesselam je dovio, poznate dova za, za dva omera, tako? Za koga? Dovio je da, da je Allah da primio islam za Ebu, Abu Djehla i Omar ibn Khattaba. Pa Allah s.a. uslušao dovu i uputio Omar ibn Khattaba zato što je u njegovom srcu bilo više hajra, više dobra. Jele. Znamo da je Omar ibn Khattaba bio žestoki protivnik Muhammeda i sl.a. u početku i da je bio poznat po svojoj oštrini, ali je u svome srcu imao dobro. Bio pravedan. I prije islama je bio pravedan. Pa je Allah s.a. uputio na pravi put kada je u pitanju natjecanje u dobro. Muslimani trebaju da se, da se natječu u dobro i to je je osnova to je kuranski, kuranska naredba, kuranski naredbe ajetve, ajet va fi zal ke feli tanafisu tenafis, je kada u pitanju ahiresko dobro. Zato nije zabranjeno da želimo i da ovaj čeznemo za blagodatima i dobrima koja se nalaze kod nekog brata muslimana. A isto tako sanjati je da ako mi imamo određena određeno dobro bilo da je ahiresko ili dunjalicko a posebno ahiresko da mi da želimo drugom bratu mu smamnu da ion stekne to to dobro ili makardio to dobro i to je po po ovaj po, po, islamsko društvo je društvo je povjerenja društvo u kojem vladaju iskreni međuđudski odnosi. Mi smo ovaj, spomnjali onaj hadis koji govori o tome da je osnova u odnosima šta? Iskren odnos. Iskren odnos prema drugom čovjeku. A onaj hadis ovaj glasi kako? Edinu nasiha. Vjera je nasiha, tijeli iskren odnos. to Tako ga je bolje prevesti. Iskren odnos je savjet, što znači da osnova našeg, odnosa prema ljudima je iskrenost iskrenost da mu želi da čovjeku želimo dobro kao va što želimo i samom sebi i ne može se uh, jedno društvo jedno zdravo društvo ne može se uspostaviti bez ovih osnova bez ovih hadisa bez praktične sprovedbe ovih hadisa u našem životu ako ne želimo dobro ljudima ako ne želimo dobro i ne volimo dobro ljudima onda je naš iman naš iman manjkav Moramo uvijek sebe preispitati prispi, u svom životu kada nam Allah subhanahu wa ta'ala dadne nešto dobro. Bilo da je to da je to neko intelektualno dobro, znanje, titula, vlast, imetak, čestita žena, potomstvo i tako dalje, uvijek trebamo sebe prispitati da li, da li smo egoisti, da li bi to dobro željeli zadržati samo za sebe. Nek dakle, ja to imam, ostali neka imaju manje. Ili zaista želimo da i drugi imaju to isto. Pak Allah subhanahu wa ta'ala podari neku blagodat Poslo kada u pitanju recimo i meta ke ovdonjališu je blagodati uvijek treba a vidiš brata Musmana da tu nema trebaš pri svega zahvaliti Allahu subhanu na tom što ti je dao i sjetiti se svog brata Musmana i poželjeti njemu isto što ti, što i ti imaš jer ako u našem srcu nema dobra prema ljubavi prema ljudima onda će uh, na to mjesto zauzeti uh, egoizam zauzeti će zavist je loš odnos prevara i tako dalje ono što vlada danas u društvu Nažalost danas u društvu našem, kojim mi živimo, vlada ovaj, vladaju pokvareni odnosi među ljudima. Nema se povjerenja. Danas je vrlo ovaj vrlo teško vjerovati i muslimanima koji, koji obavljaju izvrsavaju islamske dužnosti. Desi se da oni koji koji je obavljaju islamske dužnosti da nisu potpuno svoj vjeru u tom segmentu kada obećaju ne ispune kada, kada ovaj, nešto im se povjeri, to iznevjeri, kada trebaju da čuvaju čas muslimana, ne čuvaju i tako dalje, kada u pitanju metak, zakidaju druge u metku. Nedavno, na, možda je neko iz ove grupe dao broj od jednog odića, ovaj, pošto je bilo nedavno, nije bilo slova, grijanja, pa sam tražio drva, ne znam da iz ove grupe, i dobio sam nekoliko brojeva, I nazovem jednog, objećujem dovući drva. Danas nije dovu ali sutra ću. Sutra nije dovuku, prekostra nije dovuku. Odustanem od njega i nazovem drugog. Kaže, ja dovlačim samo dva metra. A može, ajde, dovuci dva metra, ni problem. Ne može, uvrećemo. I čovjek dovuća onako, nagomili drva u, u autu. Koji, ali imala, rekao, imala tačno dva metra. Imala sigurno, ako ne, evo izmir, kaže. A, Ako ne bude ti, kaže, slova zovi pa dovuča, ja poredam po, po drva i izmjerim, nema ni metar i pol drva, ni metar i pol drva nema. Ja sam, ovaj, mene ne iznenađuje kad, kad, kad me ljudi prevaraju, to me ne iznenađuje. Bilo da odeš ovaj, doktoru, bilo da odeš mehaničaru, bilo da odeš negdje u administraciju općinsku, bilo gdje, te, ovaj, ne iznenađuje me ako me ljudi prevaraju, jer to osnova ovdje u našem društvu, u našem vremenu. I znađujem je kad na izuzetno krajnije poštene ljude. Takvih je nažalost malo. Ovaj hadis poruka, osnovna porka ovog hadisa, jeste da su zdravi međuljudski odnosi. I želja, jeli, da želimo dobro drugim muslimanima, da je to jedan, jedna osnova vjeri na kojem počivaju ovaj ti međuljudski odnosi. I ovo ono zbog čega islam je došao je dosta islamskih propisa koji su došli s ciljem da urede međuljudski odnose. Vidimo ovi hadis koji smo dosad obradili, da većina ovih hadisa govori u cijelosti ili dijelom govori o, o međuljudskim odnosima, o našim, našim obavezama prema drugom bratu muslimanu i našem odnosu. I naročito, jel, kada znamo da su, da su poremećeni odnosi među ljudima, da je malo oni koji se, koji su uspjeli sebe da sačuvaju od od zuluma prema drugom od gibeta, ugovaranja, prenošenja tuđih riječi, od, e, ima, i to je to je pokvareno srce ljudskog kako to u takvo stanje da da se raduje tuđoj nevolji i tako dalje. Znači nećemo biti pravi muslimani. A u džennet će ući samo pravi muslimani, pravi vjernici. Znači, nećemo biti pravi vjernici sve i ove segmente naše vjere ne, ne, realizira, ne realiziramo praktično u svome životu. Lahko je uzeti abdest i klanjati, obaviti tu dužnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Lahko je, da kažem, uvjetno, lahko i postiti i dati zekajat. Pobjedimo mi to lahko. Malo na škrtost napada, ali kad trebamo dati zekajat sad, da, pa pobjedimo nekad pa dadnemo, jel? Ali ovo ovi odnosi na bratu muslimanu, da mu želimo ono što želimo sebi, da, da ga sačuvamo od naših zla, njegov, njegov vjer, njegov čas, njegov dostojanstvo, da, žel, ovaj, da ga sačuvamo od gibeta i tako dalje, to je malo teže u našem životu. Zato što je ovo ovaj, direktno usko vezano za naš nefs, a ne ljudski nefs, onaj dio, onaj koji teži zlu, ovaj, treba truda i vremena da ga savladamo i da, ovaj, da ga ukrotimo da daista vladamo našim, ne samo našim riječima, našim dijelima, nego da vladamo, da očistimo i naše srce. Vrhunac imana je očistimo naše srce, pa nam srce čisto prema bratu muslimanu, ne želimo mu nikakvo zlo. Nikakvo mu zlo ne želimo. Sada postoje ovdje, islamski knjiče da se navode tri, tri stupnja ovog odnosa ili tri stupnja odnosa prema bratu muslimanu. Prvi je koji? Šta je obaveza? Obaveza prema bratu muslimanu da mu ne činimo zlo. Da mu ne činimo zlo, to je obaveza. To je važib. Da tako? To nije mustahab. Znači ne smijem drugom bratu muslimanu činiti zlo. To je prvi stupanj, to je obaveza. To treba trebao imati svaki musliman. Drugi stupanj je ovaj hadis. Da svome bratu muslimanu želimo ono što želimo i sebi. I to je to je zahtjev koji je Teži od ovog prvog, naravno. Jel? Ali ni, ni on nedokući. I treći stupanj, to je vrhunac vjeri. Koji je? Vaju firune ala enfusihim. Vole ukane bihim hasasa. znači? Kur'anski ajed. I daju prednost drugima nad samim sobom. Pa, pa kaže, iako je to njima sama potrebno. E to je vrhunac vjeri. To je vrhunac vjere i time je vjera upotpunjena. Kad čovjek ima priliku da ugrabi neko dobro, bilo dunjalka ili ahireta, i on dadne prednost svom bratom usma, neću, evo te. Treba ići na umru, recimo, pobjedio prvi, on kad neću, evo neki, da ovaj drugi. <laughs> Može li tako? Je li obavezan? Nije to obavezan. Nije obavezan, ali ukazuje na veličinu tog čovjeka, i njegovu imansku duovnu izgrađenost. Jer, recimo, bude prilika, evo, recimo, Bude primjera, da kažem, u životu gdje ovaj, čovjek nešto dugo dugo čeka. Bilo je slučajeva, recimo, ko su imali grupe za, za hađ, ove grupe solidarnosti ili fond za hađ. Pa su ljudi čekane nekoliko godina i onda ga izvuče. Izvuče ga glede na hađ. I onda dan je prednost svomu bratu muslimanu i kaje nekde on. On ima veću želju ili... Bilo je takvih slučajeva. Eh, ovim, smo, ovim smo završili hadis, jeli, s tim da imamo još na kraj pouku, a to je da se iman e, povećava i smanjuje. Iman se povećava i smanjuje, to je vjerovanje Ehlu Sunnata al-Džemata, povećava se pokornošću, dobrim dijelima, a smanjuje se griješenjem. Mi sami to osjetimo. Mi imamo dokaz u nama samima. Čak i da nema ovih hadisa koji o tome govori, s tim da, da murđuje jedna sekta u islamu, oni smatruju da se iman ne povećava. Da se iman ne povećava, nego da je to on je neokrnjiv. Ako imaš, ima, nimaš. Ako ga nemaš, nimaš nikako. Međutim, činjenica da se ima, odnosno naše vjerovanje koje je u srcu i naše objeđenje, da se ono povećava i da se smanjuje. Čovjeka čini uh, hajr, kad je aktivan i pokuran Allah subhanahu wa kada redovno klanja i obavlja na file, zikri, Kur'an, Gdje li sad osjeća da, da je jačeg imana? Čak je ispoznaje veća. Kad čovjek čini više dobra, što mu je srce čišće, ispoznaje veća. Mnoge stvari dokući vidi za razliku, jel' kada, je kada je u stanju slabog imana. Dok s druge strane grijesi, bilo kakvi, znači, i veći, i manji. Oni manjuju našu, naš iman, smanjuju ga, a i time smanjuju našu, našu spoznaju. U njima Allah Subhanahu wa ta'la da nam podari korisno znanje, da nam podari iskreno namjeru i da... Delima zaslužimo postignemo njegov zadovoljstvo, zadovolstvo njegov milu stamina na beane. Min na komatetesmer on vstak ferlahli velekom olisajli musliminemi, koli tem bil festok ferohhinne